Відповідаючи, мовив йому Агамемнон владущий. «Так, справедливо, до доладу ти старче говориш. Та над всіма чоловік оцей хоче тут бути найвищим. Над усіма панувати, указувати кожному хоче, всім володарити. Я ж коритись йому не збираюсь. Хай з писоборцем його вічносущі богови створили». Та чи на те, щоб усіх він поганими лаяв словами. Мову його перебивши, Ахіл, відповів богосвітлий. Був би я боягузом, пустим би нікчемою звався, якби у всьому я, що ти скажеш, тобі поступився. В іншого ти кого небудь цього вимагай, а мені вже ти не указуй, я бо коритись тобі не збираюсь. Інше скажу я а ти збережи це у серці своєму. Не підніму я руки через дівчину, щоб із тобою чи з кимось іншим змагатися. Те, що дали, відбирайте. З іншого всього, що в чорному є кораблі безтрохіднім, ти проти волі моєї нічого вже не захопиш. А коли хочеш, то спробуй. Хай всі вони знають і бачать, як по спису моїм, Чорна із жил твоїх кров заструмує. Прикрими так, позмагавшись словами, вони повставали, З і збори Ахеїв із-під кораблів розпустили. Сам пеліт до наметів, що на кораблях рівнобоких, З сином те пішов і хоробрим його товариством. В той час Атрід на море спустив корабель безстрахідний, вибрав двадцять гребців, навантажив святу Гекатомбу, богові в дар, а сам Хрісеїду повів гарнолицю на корабель. Вождем його став Одісей велемудрий. І посідали вони, і в путь подалися вологу. Син же Атрея Усім загадав очищатися людям. Тілом очистившись, бруд вони той у море зливали, і найдобріші в честь полона несли гекатомби з биків і палили на березі шумного моря. З димом до неба сягав, і жиру підсмаглого запах. Так вони в стані військовим трудились, але Агамемнон... Звади не кидав, що й перше Ахілові нею грозився. До Еврібата й Талфібія слово таке він промовив, це бо окличники в нього були і прислужники спритні. Зараз же йдіть до намету Ахіла, сина Пелея. Взявши за руки, ведіть брисиїду сюди гарнолицю, а не даватиме. З більшим загоном прийду я до нього і відберу її сам. Ще гірше тоді йому буде. Мовивши так, із суворими вирядив він їх словами. Знехотя в путь подались вони берегом шумного моря, і до кораблів і шатрів мірмідонських дійшли незабаром. Перед своїм кораблем чорнобоким сидів під наметом сам Ахіл. Та не дуже зрадів він, прибулих уздрівши. З острахом, повним шаноби, стояли вони, застидавшись. Ані спитать, ні сказати нічого йому не посміли. Швидко всю справу збагнув, своїм розумом він і промовив. «Щасні будьте, окличники, зевсові вісники й людські». Ближче підходьте. Нічим ви не винні, лише Агамемнон, що посилає вас дівчину в мене забрать Брісеїду. Що ж, богорідний Патрокле, іди, приведи її швидше. Хай забирають, та хай же і свідками будуть обидва, перед богами блаженними, перед громадою смертних. Перед упертим оцим владарем, коли я йому стану, Знову потрібен у скруті, щоб бідахеїв безславну смерть одвернути. Від згубних бажань розпалившись, не може розумом кволим Прийдешнє з минулим зв'язать, не зміркує. Як поблизу кораблів безпечно з троянами битись.